Namo das Bhagavato arahato samma Sambudase. Namo das Bhagavato arahato samma sambudhas. Namo das Bhagavato arahato samma sambudhas. Tak zbývá nám tato přednáška a další dvě. Hm? Jsme v kapitole objasnění hm? a tato kapitola, jak jsem se zmínil, je nejdůležitější části tohoto traktátu. Proč? Protože vysvětluje správný názor, a, nebo správný názor dle pojetí, hm? z traktátu, dle pojetí jednoho vědomí vše obsahující, které je třeba pochopit, aby člověk nebo meditující došel k správnému pochopení praxe vedoucí k budhovství. Pokud tedy v pojetí traktátu nemáme tento správný názor, pak praxe probuzeného vědomí, tedy bodičity, která vede praxe bodisatu, která vede do stavu budhoství, stavu neduálního poznání, pak nebude možná. První část tento tato kapitola objasnění má tři části. První část, ta je ta nejdůležitější a v té se právě nacházíme. To je odhalení správného významu. Odhalení správného významu je tedy esence. Je, je podstata správného eh, pochopení, správného názoru. A eh, jak my, studenti buddhismu, bychom měli vědět, správný názor, nebo názor vůbec, vlastně rozhoduje o tom, jak meditujeme, jak se stavíme ke světu, co konáme, rozhoduje o obsahu naší zkušenosti. Bez správného názoru nebo bez správného názoru neexistuje správné odhalení významu e, naší zkušenosti. A o tom právě e, je tato část kapitoly, odhalení správného významu. E, jak český filozof Patočka <laughs> vysvětluje e, e, naše zkušenost, je, je, je ne, že bychom vlastnili zkušenost, ale zkušenost vlastní nás. V tom smyslu to se dá rozvést, že názor, který máme, rozhoduje o obsahu naší zkušenosti a ta právě rozhoduje o tom, vlastně, co ve světě co, si ze, co ze, ze světa pojmeme, jak svět pochopíme, jak pochopíme sebe sami, jak pochopíme tento svět. Proto tato část traktátu vysvětlující e, správné pojetí vědomí je rozhodující pro e, správné pojetí praxe. Správný názor nemá z hlediska buddhismu žádný pevný základ, pokud není spojen s praxí. A vlastně praxe v pojetí traktátu, vysvětlení praxe je naprosto jednoduché, protože závisí na, vlastně na správném názoru, který je vysvětlen v této části. Jestliže názor je správný, jestliže pochopíme vědomí, pak stačí jednoduché vysvětlení praxe a proces probuzení se stává jasný. Ale pokud nemáme jasný názor, proces probuzení, ačkoliv se snažíme, nebude úspěšný. Protože vlastně proces probuzení, hlavně v buddhistickém pojetí, je vlastně vyčištění názoru, který je základ praxe, který je osnova, tedy základ osmičlené cesty, která vysvětluje střední cestu vedoucí do stavu probuzení cestu, která se vyhýbá všem extrému a všemu lpění. Proto není divu, že další část struktury této kapitoly objasnění je zamítnutí zhoubného lpění. Dle buddhistického pojetí lpění může existovat, pokud je eh, eh, názor nebo zkušenost jáství. Pokud nemáme názor i zkušenost jáství, pak lpění nemůžeme, nemůže existovat. To je třeba pochopit, aby jsme dosáhli hlubšího poznání a budova učení. A Poslední část této kapitoly je rozlišení aspirací bodhisatvy, tedy cesta bodhisatvy, jestliže dosáhl správného názoru, jestliže odstranil hloubné, zhoubné lpění, pak jak vlastně jeho cesta k budovství probíhá. V této kapitole jsme, jsme vysvětlili, že základ veškerého našeho pochopení je vědomí. A toto vědomí, naše vědomí, které je jedno, nerozdělitelné, má dva aspekty, které zahrnují všechna soucna a jsou od sebe. Aspekt takovosti neboli prázdnoty neboli neměný aspekt, nebo e, i soucno prázdnoty z e, aspektu takovosti věcí, tak jak je, je neměné. Aspekt takovosti jsme vysvětlili jako e, takovost beze slov a Takovost, jež se dá objasnit slovy. Vše, co se dá objasnit slovy, jsme zdůraznili, je jen relativní pravda. To, co je nejvyšší pravda, se nikdy slovy nedá objasnit. Kdyby se dalo, pak by všichni my, bytosti, by jsme se snažili o pravdu. <laughs> Ovšem právě proto, že se objasnit nedá, většina z nás se opravdu nesnaží a o svobodu, která s ní přichází. A ten aspekt, který se dá objasnit, což je relativní aspekt, co se rozděluje, to je vždy relativní, ten jsme vysvětlili jako prázdný a neprázdný. A prázdný je na základě Vždy je třeba pochopit dialektiku. Prázdný je na základě neprázdného a neprázdné je zase na základě prázdného. Proto vše, co se dá vyjádřit slovy, je jen relativní. Pak aspekt vznikání a zanikání, což je samsávická. Existence, kterou, eh, ve které se nacházíme. A tento aspekt vznikání a zanikání jsme vysvětlili, má zase dva aspekty, jež zahrnují všech soudcna. Je třeba si stále uvědomovat, že se nacházíme v jednom vědomí a vše, co se děje, je jen v rámci tohoto vědomí. A to, jsou aspekt, to je aspekt probuzení a neprobuzení. Zase je třeba kontemplovat o tom, že probuzení, aspekt probuzení a pochopení probuzení je, existuje v relaci k neprobuzení. Pochopení probuzení by nebylo možné, kdyby nebylo pochopení neprobuzení. A zase více verza naše pochopení probuzení právě a procesu probuzení právě spočívá v tom, že pochopíme neprobuzení. A rozlišili jsme tři druhy probuzení. Prvotní probuzení, které jsme vysvětlili, je jako proces probuzení v buddhismu, v jakékoliv škole buddhismu, a to je vlastně esence celého budova učení. Aby jsme poznali tu nejvyšší pravdu, musíme poznat svět, musíme poznat pravdu přechodnosti A přechodnost je v buddhismu vysvětlována jako vše, co poznáváme rozlišujícím vědomím, vzniká. To, co vzniká, má jisté trvání. Potom, co trvá, je aniča, je přechodnost všech jevů, a po přechodnosti přichází zánik. A proces Prvotního probuzení právě začíná poznáním zániku, jak jsme vysvětlili. Se zániku pak přechodnosti z přechodnosti stálost a stá ze stálosti se dostáváme k samému korenu, který plně pronikne jen plně osvícený Budha. Pochopení prvotního probuzení jsme vysvětlili, je založeno na původním probuzení. Původní probuzení je zase založeno na Mahajánovém konceptu přirozené nirvány. O tom jsme mluvili, jestliže chceme pochopit Mahajánové učení založené na. dokonalosti moudrosti, a paramita, sutry dokonalosti moudrosti obzvláště zdůrazňují, že nirvána není něco, co se dá dosáhnout. Opravdová nirvána je přirozený stav všech věcí, kterého my, bytosti, jsme nejsme vědomí. Je tomu tak, protože nirvána je to, co Nikým a nebylo vytvořeno. A to, co nebylo vytvořeno, to je základem toho, co je vytvořené. Kdyby nebylo to, co není vytvořené, to, co je vytvořené, by nedávalo žádný smysl. Tedy proces probuzení začíná s pochopením tedy v tomto konceptu původního probuzení. Původního probuzení znamená, že vlastně naše vědomí, ať si toho nejsme vědomí, je. Ve své podstatě nedualistické. To, že ho chápeme dualisticky, je právě produkt naší nevědomosti. A naše nevědomost tedy je, jak vysvětluje tento traktát, je příčinou. Samsárického stavu a je tež příčinou stavu bytí, jež je nic jiného než příčina a důsledek. A tato příčina a důsledek je vlastně všechno, co ve světě můžeme. Poznat. To je třeba pochopit. A příčina a důsledek není nic jiného, než motorika věcí, ve kterých se nacházíme. Bez motoriky věcí, ve kterých se nacházíme a který jsme my sami, by neexistoval stav kauzality. Eh, A v této motorice věcí, ve které se nacházíme v tomto stavu kauzality, který je stav vznikání a zanikání v každém okamžiku. Ani v největší hlubině tohoto stavu nenajdeme klid. Proto je třeba poznat. Stav probuzení, jakožto stav přirozený, daný všem bytostem, bez, jakož bylo řečeno, stav, aspekt probuzený a nevědomý, probuzený a neprobuzený, existují jen vzájemné souvislosti, stejně tak, jako aspekt vznikání a zanikání a Aspekt bez vznikání a zanikání. Aspekt probuzení, traktát rozlišuje na aspekt probuzení v rámci zakaleného vědomí, a pak tedy z hlediska příčiny a důvodu, a původní probuzení z hlediska čisté podstaty, tedy z hlediska takovosti, z hlediska těla dármy, těla pravdy. Pokud si pamatuju, v původním probuzení z hlediska po skvrnění jsme se dostali do aspektu poznání, které rozlišuje čistotu. Aspekt poznání, které rozlišuje čistotu, jsme vysvětlili, vysvětluje v úvodní části traktátu velké vlastnosti nebo velké atributy podstaty. Vysvětluje eh, velké atributy podstaty, tedy takovosti, prázdnosti, v tom smyslu, že všichni bytosti mají lůnot a tágatů v sobě, mají potenciál probuzení. A to znamená, jak vysvětleno v traktátu, že základní mysl a všechny projevy vědomí, jejich vlastnosti, jsou neoddělitelné od podstaty probuzení, jsou poznamenány nevědomostí. A tak nevědomost jako taková není zničitelná ani nezničitelná. Co to znamená? V pojetí traktátu základní vědomí, které jsme vysvětlili, je to vědomí, který má aspekt vznikání a zanikání a aspekt bez vznikání a zanikání, aspekt čisté podstaty. Toto vědomí jsme vysvětlili, že společně tyto dva aspekty produkují a zahrnují všechny jevy. A co zahrnuje a produkuje všechny jevy? To jsme vysvětlili na začátku, není nic jiného než vědomí. V pojetí pouhého vědomí, školy pouhého vědomí, ke které též tento traktát patří. Základní vědomí, tedy Alája Vidiana a sedm druhů aktivních vědomí, což je Manas a šest druhů rozlišujících vědomí. Alája je základ a je často pochopená jako Něco odděleného od sedmi druhů aktivního vědomí. Neodděleného ve smyslu, že je, je, je něco jiného, ale odděleného v tom smyslu, že produkuje. Tento traktát je speciální tím, že je, vlastně je, poukazuje na to, že Alája a sedm druhů aktivního vědomí nemůžou být ani stejné, ani jiné. Jelikož nemůžou být stejné, ani jiné, pak je jasné, že eh, mysl, jejíž projevy eh, jsou neodělitelné o podstaty probuzení, jsou poznámenány nevědomostí a proto nevědomost, jako taková, není ani zničitelná, ani nezničitelná. A nevědomost je vysvětlována v tomto traktátu jako vítr. A základní vědomí jako voda. Jestliže je vítr, voda se bude vlnit. A svět, který poznáváme, Svět příčiny a důsledku, svět pohybu, který jsme my sami. Tento svět je jako vlny, kde se střetává právě nevědomost s vodou. Ovšem, podstata vody, jak traktát ukazuje, podle. Lankávatáry sutry. V lankávatáry sutry najdete stejné přirovnání. Voda sama, ale nemá podstatu pohybu. Voda sama má eh, podstatu mokrosti. A proto se nedá říct, že eh, vlny jsou stejné jako voda, a, nebo že jsou od vody rozlišné. A tento aspekt poznání, které rozlišuje čistotu, jsme poukázali na to, že tento aspekt je vlastně prosicování vědomí lůnem tathágaty, neboli potenciálem probuzení, které se děje na základě meditační praxe, naplnění prostředků, tedy paramíz, a jestliže mluvili jsme o tom, že probuzení má aspekt přímé realizace a má aspekt přímého poznání čistoty a má aspekt takzvaný. Prištá Labdagiana má aspekt poznání, které přichází po poznání čistoty. A toto poznání, které přichází po poznání čistoty, je zde vysvětleno jako aspekt nepochopitelné činnosti. Aspekt nepochopitelné činnosti tak jako aspekt poznání, které rozlišuje čistotu, vysvětluje atributy lůna, tatágaty. Tento aspekt nepochopitelné činnosti vysvětluje použití, jak už jsme mluvili, tři velké vlastnosti vědomí, jakožto mahajány, jakožto cesty k probuzení všech bytostí. Takovost je podstata Luno Tágaty je, jsou, jsou atributy této podstaty v nás a tento aspekt nepochopitelné činnosti přichází tím, že pochopíme tuto čistotu v nás. A tato čistota v nás pak vytváří, jak vysvětleno v traktátu, což je praxe Bodhisattva, vytváří čisté země na základě vědomí. Toto je vysvětleno v traktátu tímto způsobem. Aspekt nepochopitelné činnosti má tu vlastnost. Aspekt nepochopitelné činnosti v pojetí Mahajány není nic jiného než samboga Kája. Samboga znamená užitkové tělo. Na rozdíl od Terevádového učení, Mahajánové učení obzvláště zdůrazňuje pro pochopení stavu budhovství je nutné pochopit tři těla. Tělo darmy, což je opravdové tělo budhy, což je takovost, která nemá žádnou formu. Pak užitkové tělo, které se nedá chápat na základě normálního rozlišujícího vědomí, dá se jenom chápat na základě hluboké meditační praxi, kdy máme přímou zkušenost jemných mentálních form. A toto užitkové tělo má aspekt užitku pro sebe a užitku po druhé. Užitku pro sebe ani satové nevidí, ani probuzení bytosti nevidí. Vidí Budha sám. Proč? Jak jsme vysvětlili před tím? Protože Buddha se dostal k samému počátku, k pochopení samého počátku. Proto se e, e, tež plně chápe e, použití vlastní použití užitkového těla, jemného těla. Ve kterém též vlastně Buddha podle pojetí Mahajány vstupuje do Nirvány. A toto už normální bytosti rozlišujícím vědomím, co vidíme, to je pouze takzvané stvořené tělo Budhy Nirvány Kája, ve kterém pak rozeznáváme různé aspekty dokonalosti, ale aspekty dokonalosti právě patří spíše tomuto užitkovému tělu, které je možno vidět jen na základě hlubší meditační praxe, která vede v Mahajánovém pojetí k pochopení nerozlišujícího vědomí, nerozlišující vědomí, pak může mít hlubší pochopení těch nejjemnějších forem a může poznat pravdu, že forma a vědomí je jedno. To vědomí, které je založené na šesti rozližujících vědomích, to poznat nemůže. Neb vidí budhu jako něco venku, kromě sebe. Tedy k aspektu nepochopitelné činnosti má tu vlastnost, že na základě poznání čistoty, to jsme vysvětlili, Může vytvářet všechny možné vynikající sféry čistých předmětů, tedy čisté země. Čili použití, velké použití čistoty je právě v, tom, v tomto vytváření šesti smysly čistých zemí, které normálně na základě rozlišujícího vědomí nemůžeme pochopit. Pokročilý bodhisattva právě tyto čisté země se stávají nerozlučnou součástí jeho vědomí a spatruje svět na základě těchto čistých zemí. Právě proto se nezaplítá do konfliktu ve světě, presto, že se v nich nachází. To znamená, že nezměritelné cnosti vlastnosti probuzení se stále projevují bez přestávky, Jelikož poznání čistoty se postupem času stává bez přestávky. proto tato, tento aspekt nepochopitelné činnosti Tež se stává nerozlučitelnou součástí vědomí. To je důležité pro pochopení praxe bodysatmy. Nemyslitelné projevy probuzení se přirozeně přizpůsobují možnostem chápání bytosti a zjevují se jim v různých formách, aby jim prospěli. Tedy eh, jako velké zrcadlo, hm, čisté vědomí, správně odráží schopnosti a mysle bytosti a podle těchto reflexí nebo odrazů v zrcadle, podle toho pak je eh, napojuje na poznání čistoty. Vysvětlili jsme původní probuzení z hlediska poskvrněného vědomí. Zbývá teď vysvětlení původního probuzení z hlediska čistoty, která, jak Mahajánové učení obzvláště zdůrazňuje, je vlastně, jelikož vědomí je všem bytostem vlastní, tato čistota je tež všem bytostem vlastní. Jestliže máme tuto perspektivu v praxi, bude to velká pomoc k správnému pojetí praxe. Tedy znamená to, že bodhy neboli probuzení je vlastní podstata vědomí. Tedy eh, podstata probuzení má čtyři významy. V nich se podobá prázdnému prostoru nebo čistému zrcadlu. Tedy dva přirovnání této eh, přirozenosti probuzení. Eh, Za prvé eh, zrcadlo a tento tato simile zacadla je zde pokračována, ale v Mahajánové tradici obzvláště důležitá meditace je na vědomí jako na prostor Akáša. Proč? No to je známý koan. Proč je nebe, nebe modré? Nebe ve skutečnosti není modré, zdá se být modrým. To je třeba pochopit. A vědomí přesně tak není to, co je. Zdá se být tím, čím je. Ve své podstatě ovšem vědomí není nic jiného, než odraz předmětu, které do něj přichází. Tedy čtyři aspekty podstaty probuzení. My jsme měli tři aspekty na začátku, teď máme čtyři aspekty, vlastně se jedná o stejnou věc. Za prvé, tato podstata probuzení je opravdu prázdné zrcadlo. Zbavené všech předmětů vědomí. To se obzvláště stahuje na co? Podle pochopení pouhého vědomí, naše realita je zaprvé kalpita, což je realita našich konceptů, slov, které řídí naši realitu, řídí obsah naší zkušenosti, ale které sami o sobě nemají žádné atributy, nemají žádné své charakteristiky. Ale presto vše, co my poznáváme, poznáváme na základě slov, které sami o sobě nemají žádné vlastnosti. A to je třeba poznat Jestliže poznáme prázdnost našich konceptů, pak zanikne i představa opravdové existence světa. V písni Probuzení mistr Jungtia, což je jeden z kanonických textů ze nový tradice, říká, když, když je ti jasno, že šest sfér bytí, tedy co poznáváme jako bytí, poznáváme šesti smysly, to jsou šesti, šest sfér bytí, je jen sen, pak pochopení celého chilího kosmu, veškerého kosmu, jako prázdnota, se stává jasný. Čili to, co poznáváme koncepty pari kalpita, pari kalpita znamená naše realita na základě mentálních konstrukcí. Tato realita na základě mentálních konstrukcí z hlediska Čisté podstaty je opravdu prázdné zrcadlo zbavené všech předmětů vědomí. To, co nemá žádné charakteristiky, nemůže představovat ani žádné předměty. Nemůže nic vyjevovat, neexistuje žádné soucno, které by se v něm mohlo věvit. To, co nemá žádné charakteristiky, samozřejmě, že nemůže v něm existovat žádné soucno, které by se mohlo vyjevit. Ve slovech žádné soucno není. To vysvětluje tedy podstatu čistoty. Jestliže nahlédneme do podstaty čistoty v nás, pak tedy e, realita zprostředkováváná slovy se stává irrelevantní. Tím pádem e, my e, ne, nebudeme lpět na slovech, ale lpění na světě je lpění na konceptu světa. Vytvořeným z hlediska buddhismu vytvořeným e, Naším karmickým vědomím. Za druhé zrcadlo, které opravdu není prázdné. Čistota, jak už jsme se zmínili, prázdnota a neprázdnota, jsou vždy, jakmile mluvíme o prázdnotě, Mluvíme o prázdnotě na základě neprázdnoty. A jakmile mluvíme o neprázdnotě, vždy je to spojeno s prázdnotou. Čili tyto pojmy, co se týče pravdy relativní, jsou vždy spojené. Je-li prázdné soucno, musí existovat soucno, které není prázdné. A toto jsoucno cno, zadruje jako zrcadlo, které opravdu není prázdné v tom smyslu, že je důvodem pro prosicování bytostí neposkvrněnou podstatou. Vyjevují se v něm všechny sféry světských předmětů, které neodcházejí ani nepřicházejí. Na základě konceptu poznáváme relati relativní realitu, v které se nacházíme. Ale tato relativní e, e, realita z hlediska e, čistoty, e, podstaty e, probuzení nepřichází ani neodchází. Proto není prázdná. Nemohou se ztratit ani zničit. Je to jedno stále přítomné vědomí, protože všechna jsoucna v něm obsažena, mají charakter opravdovosti. Z hlediska prosicování čistotou nebo opravdovou podstatou všechna jsoucna mají charakter opravdovosti. Co to znamená? Z hlediska filozofie pouhého vědomí, jestliže poznáme stav relativního soucna, ve kterém se nacházíme, tak, jak je, bez konceptu, poznáme Tež eh, prázdnotu všech jevů a původní čistotu vědomí. Pak všechna soucna mají vlastnost opravdovosti. Opravdovost není nic jiného než prázdnota, než eh, tělo pravdy. Darmakája. Eh, prázdnota a tělo pravdy je synonym. Tež nemůže být znečištěno poskvrněnými soucny, protože podstata poznání je nepohnutelná. Podstata poznání, podstata vědomí je nepohnutelná. Tež nemůže být znečištěno poskvrněnými soucny, protože podstata poznání je nepohnutelná. Neprosakují ho znečištění a tak ono může prosicovat bytosti. Mluvíme znovu o, o pojmu lůny tatágate, které je to, že se znechucujeme přechodnou existenci a toužíme po poznání pravdy, která je nad přechodností této existence. Ale přesto není od přechodnosti naší existence oddělitelná. Tato část, tyto první dva aspekty podstaty probuzení vlastně vysvětlují původní podstatu probuzení. A další dva aspekty vysvětlují stav probuzení z hlediska z hlediska opuštění nečistot. Ne jako z hlediska vlastní podstaty, ale z hlediska procesu opuštění nečistot. Čili nejedná se o nic jiného, než o těch dvou aspektech, o kterých jsme mluvili. Aspekt poznání čistoty a aspekt nepochopitelné činnosti. Za třetí podstata probuzení je jako zrcadlo Prosté všech nečistých soucen. Tedy je to zrcadlo zbavené překážek. Jaké jsou překážky budovství? Překážky budovství je překážka daná vášněmi, kleša a varana, a překážka daná nepoznáním. Objektů poznání, tak jak jsou. Je to i soucno, které není prázdné, tedy je to soucno bez překážek, protože je zbaveno překážek daných vášněmi a neúplným poznáním Gneja avarna, což je neúplným poznáním, objektů moudrosti. A je zbaven atributů smíšenosti v základním vědomí. Jak už jsme mluvili o to, základní vědomí je to vědomí, na kterém všichni závisíme, je to vědomí, ve kterém se mísí čistý a nečistý aspekt. Toto tato podstata probuzení je naprosto čistá, proto není smíšena. Tedy mluvíme teď o ovoci, hm? předtím jsme mluvili hlavně o příčině podstaty probuzení, teď ovoce neboli důsledek. Podstaty probuzení. Jestliže poznáme podstatu probuzení, budeme zbaveni těchto dvou překážek. Tedy ne my, ale naše vědomí, které eh, nemá já. Za čtvrté, podstata probuzení jako zrcadlo, které je příčinou prosicování a zrání bytosti eh, čistotou. To není nic jiného, než tento aspekt nemyslitelné činnosti na základě poznání čistoty. To znamená, že na základě oddělení od všech nečistých soucen prozahuje všude vědomé bytosti, rozvíjí v nich koreny dobra a jeví se jim v souladu s jejich myšlením. A teď docházíme podle mě k té nejdůležitější části, a to je vysvětlení aspektu neprobuzení. Vysvětlili jsme aspekt probuzení, vysvětlili jsme, že aspekt probuzení je v přímé souvislosti s aspektem neprobuzení. Neprobuzení přichází cestou poznání neprobuzení. Čím hlubší naše poznání neprobuzení, tím hlubší poznání probuzení. Ale jak už jsme se zmínili, první přichází eh, poznání původního probuzení, aby jsme se dostali do procesu probuzování, což je vysvětleno jako prvotní probuzení. Proč prvotní? Jelikož... Eh, <laughs> jelikož vlastně nemá ani začátku, ani konce. Tedy proces budovství, poznání budhoství je proces bez začátku. A proto i v nejpokročilejších praktikantech se stále mluví o začátečním nebo prvotním poznání. Předešlé sekci jsme vysvětlili, co znamená, že v základním vědomí v Alaya nebo v Bavanga. podle e, filozofie Mahajány, Bavanga v Tereoádě nevysvětluje nic jiného, než e, Alaya Vigiana, základní vědomí. A ten základní vědomí má aspekt probuzení a neprobuzení. Aspekt probuzení jsme vysvětlili, teď aspekt neprobuzení. A nejprve všeobecné vysvětlení jeho podstaty. Neprobuzení je, když jednota s takovostí není poznána tak, jak je. Jestliže poznáme jednotu s takovostí, jednotu vědomí s takovostí, pak všechny Předměty našeho vědomí budou rovnoměrné. Jelikož jsme nepoznali jednotu z takovosti, proto naše vědomí je nerovnoměrné. Tím, že je nerovnoměrné, lpí na věcích, které jsou nám příjemné a chce se zbavit těch věcí, které jsou nám nepříjemné. A z toho právě vzniká pojem já. V tom případě vystává neprobuzené vědomí. To znamená, jestliže Nemáme toto rovnoměrnost, nejsme jedno z takovostí. Vystává neprobuzené vědomí, vystává tedy nevědomost, která je vysvětlována v buddhismu jako bez počátku. Nevědomost bez počátku, protože kdy naše probuzení, naše vědomí ztratilo. Jednotu z takovosti to se nemůžeme nikdy dozvědět. V tom případě vystává neprobuzené vědomí se svými rozlišujícími myšlenkami. Tyto myšlenky nemají svůj vlastní charakter, jsou nerozlučitelné od původního probuzení. Na to je krásný příběh v nové tradici. Kdysi za sunské dynastie existoval mistr Tungshan, jeden ze zakladatelů Soto tradice, nebo Cao tradice, a ten měl jako přítele mnicha, který se jmenuje Yinci, což znamená pobývání v mracích. A tento mnich Yinci Ačkoliv byl velice nadaný, stále se držel konceptu. A já ten dostudoval zen, ví, že vlastně celá soto tradice je založená na zdůrazňování nedůvěry ke konceptu. Tento Jinti měl přítele prefekta, velkého úředníka jistého pana Liu, který byl plně oddán budovu učení a dosáhl vysokého stupně probuzení. A přestože byl vysoký úředník, jediné, co ho zajímalo, byla daroma a byl též žákem mistra Tumša. A když přišel tento mních, přebývání v mracích, k prefektu Liu, prefektu Liu mu řekl, že se ho zeptá, otázku, jestli ji odpoví, tak, že udělá tohle, tohle, tohle, tohle. Jestli ji neodpoví, tak aby radši šel. A ptá se, tento prefekt Liu se ptá mnícha, jaké, jaké, jak vypadá zrcadlo pred vyčištěním. A na to odpoví náš mních, černé, jedna vrstva e, neproniknutelná. Pak se ho zeptá, samozřejmě, jak e, vypadá zrcadlo po vyčištění. A e, na to odpoví, e, to je to, co osvětluje celý vesmír. A, Vše se v něm jasně vyjevuje. Pan Liu ho poslal do Háje <laughs> a než jasný v nich, Jinti, Jinti, přišel k mistr, mistr Tungšan rozhorčen, že byl vykopnut s jeho přítelem, prefektem. A Načeš mu referoval, co se stalo. Mr. Tongšan mu říká, zeptej se mně stejnou otázku. Tak se zeptal, jak vypadá staré jak vypadá staré zrcadlo, což je naše vědomí staré zrcadlo, nebo jak dlouho ho máme, nikdo se nikdy nedomí, před vyčištěním. Na Češ odpověděl Wuhan, což je dnes hlavní město provincie Hubei, A není daleko od Hanyangu, což je něco jako e, úvaly nejsou daleko od Prahy. A e, jak vypadá Staré zrcadlo po vyčištění. Toto místo Hanyan v čínské literatuře je známo, že tam byla velká pagoda žlutého holuba, a před tou pagodou žlutého holuba se nachází slavný ostrov Papoušku, o kterém tež mluví čínští básnici, jako Lípo. o krásném místě. A na to odpoví, před žlutého holuba je papouščí ostrov. Co to znamená? Že nikdy je v největším stavu neprobuzení, v největších depresích, v největším smutku, v nejhlubších stavech sebedestrukce nejsme nikdy oddělení od vůchanu od podstaty našeho vědomí, která je přirozeně osvětlena. Čili toto zrcadlo se dá tež z hlediska, Filozofie pouhého vědomí, jak vysvětlená mistrem Xuanzangem, se dá rozumět jako z cheng feng. Chen feng. znamená ten aspekt vědomí, který svědčí sám o sobě. Dle Filozofie školy pouhého vědomí, každý druh vědomí počínaje základním vědomím, má tři aspekty. Takzvaný samvity aspekt, což je aspekt, který svědčí sám o sobě, aspekt sebepoznání, podle Madiamika popírá existenci tohoto aspektu, jestliže chceme pochopit obzvláště tantrický buddhismus, pozdější i zen, tento aspekt je, pochopení tohoto aspektu je naprostá nutnost. Kdekoliv je aspekt sebepoznání, objeví se pak aspekt, o tom budeme mluvit teď v rámci aspektu neprobuzení, objeví se aspekt subjektivního poznání a objektivního poznání. Subjektivní a objektivní poznání vždy v relaci. Subjektivní, objektivní, subjektivní, to vysvětlíme teď. Subjektivní to znamená vlastně... Aspekt v teréváně, který se nazývá avajana, Džana, což je vlastně aspekt vzniknutí vědomí, obracení se vědomí vůči objektu z hlediska subjektu. Jestliže se vědomí obrátí vůči objektu, nezbytně vznikne tež aspekt, které toto vědomí poznává. A to je takzvaná nimita bhága. To je aspekt, jež poznává charakteristiky objektu. A ten aspekt, který ho poznává, tomu se říká darsana bhaga. To znamená aspekt vědomí, který vidí, který vyvstává. Jakmile vystává aspekt vidění nebo vnímání, vyvstane tež aspekt toho, co vnímáme. A vše to se děje na aspektu e, e, sebe poznajícím. A tento sebepoznající aspekt je vlastně základ, z kterého veškeré aktivní procesy vědomí pochází. Tedy e, není nic jiného než aspekt základního vědomí. Abychom jsme pochopili tuto část vysvětlil jsem. Z tyto základy předem. Tyto myšlenky nemají svůj charakter. Co to znamená? Ani probuzení nemá, nemá svůj vlastní charakter. Z hlediska nejvyšší pravdy nic nemá svůj vlastní charakter. Ale aspekt neprobuzení též nemá svůj vlastní charakter, ale nemá ani eh, atributy. Co to znamená, že tento aspekt není nic jiného než sen. A právě eh, eh, vlastně poznání aspektu neprobuzení není nic jiného než poznání aktivního, měnícího se vědomí, jakožto snu, jakožto absolutně něčeho, co je bez vlastní podstaty. Tyto myšlenky nemají svůj charakter, jsou nerozlučné od původního probuzení to jsme vysvětlili na úkazu těchto tří pravd nebo tři úrovní, ve kterých se vědomí nachází. Je to případ člověka, který bloudí, protože ztratil směr. Tedy aspekt neprobuzení je jako člověk, který bloudí, protože ztratil směr. Když ale opustí mylnou představu směru, přestane bloudit. To znamená, že si představuje, dejme tomu, východ jako západ a jde na západ. Ale jestliže pozná, že východ není západ, západ je západ, pak přestává bloudit, protože se vrací k podstatě. Jakmile opustí podstatu, začíná bloudit. Jakmile se vrací k podstatě, ztratil směr. A to je třeba poznat v každém okamžiku. V tom je právě meditace, kterou doporučuje tento traktát. bytostmi je to podobně. Oni bloudí na základě neznalosti probuzení, když ale opustí mylnou představu o přirozenosti probuzení, když poznají, že neprobuzení nemá žádnou vlastnost, svoji vlastnost, nebude existovat nic než probuzení, to znamená tedy, že neprobuzení, tedy blouznění je na základě probuzení a bez probuzení není pochopitelné. A celé pochopení zde je v tom smyslu, že probuzení i neprobuzení je záležitost jednoho okamžiku. A v každém okamžiku nutno poznávat bloudění. Jestliže v tom okamžiku poznáme bloudění, ten okamžik právě se stává okamžikem poznání. Okamžikem procesu prvotního probuzování, které jak? jsme vysvětlili, nemůže být oddělitelné od definitivního probuzení. Bez původního probuzování neexistuje definitivní probuzení. A definitivní probuzení právě vzniká, jestliže všechny znaky stavu relativity, stavu vzniku a zániku, a důsledku budou poznány. Jelikož existuje neprobuzené vědomí s iluzorními myšlenkami, proto se hovoří o pojmu opravdové probuzení, abychom mohli poznat jeho význam. Toto je krásně vysvětleno obzvláště v Juha sutra, kde je jasně podáno, že opravdové probuzení nikdy neopouští původní probuzení. Tak, jako opravdový směr nikdy neopouští pomílený směr. abychom mohli poznat jeho význam. Když ale zanecháme neprobuzeného vědomí, o jakých vlastnostech opravdového probuzení bychom mohli mluvit. O opravdovém probuzení tedy můžeme mluvit jedině na základě neprobuzení. A teď přicházíme k obzvláště důležitému aspektu, který nakousneme a vysvětlíme v příští hodině. A to je vlastně vysvětlení tohoto neprobuzeného stavu. Vysvětlení neprobuzeného stavu je tedy vysvětlení čeho. Není nic jiného než vysvětlení dvanácti členů souvislého vznikání, ve kterém se my, bytosti, nacházíme. A nacházeli jsme se v Minulosti a budeme se nacházet v budoucnosti, pokud tento stav plně nepronikneme. Proto, mayánová nirvána sutra tvrdí, že 12 členů souvislého vznikání se nerodí ani nevzniká. Nerodí ani nevzniká, ovšem z hlediska těla pravdy. Dále, neprobuzení stav vědomí produkuje tři aspekty, které jsou od neprobuzení neodlučné. My jsme o nich už začali mluvit. První bylo vysvětlení všeobecného charakteru neprobuzení, teď jeho aspekty. A bez těchto aspektů tento stav je nepochopitelný. A vše začíná jak? Vše začíná tím, že existuje tedy stav neprobuzení, existuje nevědomost. Jestliže je nevědomost, je pohyb. Což se vysvětluje v 12 souvislého vznikání, jako z nevědomosti přichází samskára. Sankára. Sankára znamená formace. Obzvláště je míněno formace vědomí. Formace vědomí není nic jiného než pohyb. A z pohybu pochází. Naše vědomí světa. Za prvé, aspekt vyvstání činnosti základního vědomí na základě nevědomosti. Čili vše začíná tím, jak vysvětluje Vasubandu v v 30 verších pouhého vědomí. Vše začíná tím, že na základě upačára, na základě pojímání jáství v bytostech a jáství ve věcech, se původně neměné vědomí stává činným vědomím, aktivním vědomím. Čili toto vědomí ve kterém vše začíná, toto vědomí já jsem přeložil jako vědomí, aspekt vědomí, vyvstání činnosti, ve které se na základě pění na jáství v bytostech a ve věcech vlastně vědomí dává do pohybu. A to se stává na základě nevědomosti. Činnost tedy znamená, že vědomí se začne hýbat na základě nevědomosti. Pokud není na vědomost, vědomí se nehýbe. Jelikož je nevědomost, vědomí se hýbe. To je třeba právě poznat, jak už jsem se eh, zmínil, eh, eh, v každém okamžiku. Když existuje probuzení, vědomí se nehýbe. Čili pohyb Nagarjuna ve svém traktátu Střední cesty vysvětluje, že pohyb nemůže mít žádnou existenci. Proč? Protože minulý, minulý pohyb nebo minulá gamana, minulé chození už. Pominulo, budoucí pohyb ještě nepřišel a to, co teď zakoušíme jako pohyb, to nemůže existovat odděleně od minulého a budoucího pohybu. Tím pádem to, co vidíme jako pohyb, je pouhá iluze, nevysvětlitelná. Nedá se říct ani, že existuje, nedá se říct ani, že neexistuje, a tak dále, ani obě pohromadě. Čili pohyb, dá se říci, jak vysvětlujeteš, moudrý Permanides: pohyb je nevysvětlitelný, jestliže nepochopíme podstatu prázdnoty. A jelikož je neuchopitelný, pohyb je neuchopitelný, proto je prázdný. Když existuje probuzení, tedy vědomí se nehýbe. Proč? Protože vědomí, které je probuzené, nic neuchopuje. Jestliže nic neuchopuje, nic se nehýbe. Jakmile se vědomí začne hýbat, následuje strast ducha, protože následek je neodlučitelný od příčiny. Čili z hlediska buddhistické filozofie, obzvláště filozofie pouhého vědomí, vše tento pohyb se děje na základě semen ve vědomí z našich minulých zkušeností pohybu. Zkušenost pohybu je vždy zkušenost spojená s aktivizací vědomí na základě pění na bytostech a pění na věcech. Čili tento aspekt vyvstání činnosti vysvětluje, jak nevědomost se stává eh, formací. formací. která pak eh, vlastně eh, tvoří naše vědomí světa. Bez eh, formací vůle, bez formací eh, vůle. je nic. To, co eh, dává pohyb vědomí, to je právě vůle. A bez vůle neexistuje tedy světské vědomí, které rozlišuje tělesnost od duševnosti a stává se tím základem šesti vnitřních orgánů, kterými my. Vnímáme svět jako něco existujícího. Něco existujícího o sobě. Tak budeme pokračovat příští týden. To, co je teď vysvětleno, příjemné aspekty, to jsou vlastně ve filozofii. Pouhého vědomí, to jsou aspekty aktivizace základního vědomí. Na základě těchto tří jemných aspektů základní vědomí pak vzniká a zaniká. Je, jak vysvětleno, jako řeka, jako tok řeky a na, na něm. Pak z něho se pak vyvíjí vědomí manas, čili vědomí individualizující a na základě individualizujícího vědomí pak šest rozlišujících vědomí, což je náš svět. A to se všechno děje už vlastně v tom nejjemnějším vědomí, v základním vědomí, kde naše poznání jakožto pohyb přichází v podobě těchto tří aspektů. Aspektu vědomí, který svědčí sám o sobě, aspektu subjektivního poznání a aspektu na základě subjektivního poznání, aspektu reality, kterou jim poznáváme na základě dualistického poznání. Dualistické poznání pak tedy definuje, jak chápeme realitu na základě šesti smyslů. A o tom budeme mluvit příště, teď předání zásluh pro dobro všech bytostí. Eta vata chamhi Sambadam Punyasampadam. Sabve Deva Anumodan to Sabha Sampati Siddhya. Eta vata cha mehi Sampadam Punyasampadam. Sabbe Bhutta Anumodan to Sabha Sampati Siddhya. Eta vata chamahi Sambadam Punya Sampadam. sabbe Satta Anumodan tu sabha sampatisidya. Aga Satta Chabumata. Deva, naga, mahidika, punyangtanga namoditwa, ciamrakantu loka saasana, aka satta matha, deva, naga, mahidika, punyangtanga namoditwa, Chiramrakantu desana, aka satta matha, deva, naga, mahidika, punyangtanga namoditwa, Chiramrakantu tu mamba, sabitiyo vivajantu Sabarogo vinasa matě bavat tu antaráyu, sukhí digáyu ko bavá, bavatu sabamangalang, rakhan tu sabadevata, sabudhanu bávene, sabhamanu bávene, sabasanganu bávene, sadha, suti, bavantu te devo vasatuka lene, sasasampati hotuča, pito bavatulokuča, raja, bavatu dhamiko.